Posloucháte audioverzi článku z pravodajské sekce portálu Šachy.cz, která vznikla díky spolupráci s Eleven Labs. S přehledem, napsal Luboš Zimňok. V Černohorské budvě včera začalo mistrovství Evropy družstev. Naši muži vyfasovali v prvním kole severní Makedonii, ženy si zahrály s Arménií. Náš tým je na startovní listině v Open sekci nasazen na 13. místě. Pověrčivý člověk by řekl, že nešťastná třináctka je špatným znamením, ale třináctka je považována za nešťastné číslo jen v několika zemích, jinde mají jiná nešťastná čísla. Ale i kdybyste byli pověrčiví a věřili na magickou moc čísel, nemusí vás naše třináctka děsit. Berte to tak, že naši hráči se nemohou utkat s nešťastným třináctým týmem. Nevím, zda je třináctka v severní Makedonii považována za nešťastné číslo, ale pokud ano, pak mají makedonští hráči pro svou prohru v prvním kole, alespoň solidní výmluvu byla jim nalosována nešťastná třináctka. Náš zápas se severní Makedonii byl jednoznačnou záležitostí. Paradoxně měl největší problémy nejlepší hráč českého týmu David Navara. Problémy? Hm. O problémech se moc nedá mluvit, ale pravda je, že v partii s Nikolou Nikolovským se David chvíli přetahoval o výhodu, přičemž se na okamžik dostal náš hráč do horší pozice. To se však dělo v časové tísni obou hráčů a makedonský soupeř se v ostré pozici moc dobře neorientoval. Ostrá partie, v níž vám teprve šachový motor pořádně otevře oči. Nikolovský si na Davidovu sicilskou obranu vybral zavřenou variantu s tahem F4, která je nazývána Grand Prix. Černý v této variantě obvykle nemá problémy s vyrovnáním hry, ale přece jen musí dávat pozor na různé pastičky. Zajímavé myšlenky za bílého jsou spojeny s tahem A3. V některých případech se může bílý pokusit přejít do pozic sicilského gambitu, A3 plus B4, ale může taky tahu A3 využít k ústupu bělopolného střelce na pole A2, odkud působí dost nepříjemně, na královské křídlo černého. Nikolovský si však vybral klasickou cestu, a svého bělopolného střelce vyměnil za černého jezdce na C6. Proti prvnímu hráči z 13. nasazeného týmu zahrál bílý ve 13. tahu 13 E5. Tah, který Stockfish preferuje, se mi moc nelíbí. Sám jsem systém Grand Prix hrával a vůbec nechci rozporovat tvrzení šachového motoru, jen chci podotknout, že často bývá za bílého výhodnější s podobným postupem počkat. Zahrajete-li E5, pak už jen těžko budete prosazovat F5. A naopak. Navíc je to tah celkem závazný, protože Bílý už se zbavil bělopolného střelce a pokud se mu nepodaří překrýt diagonálu A8-H1, může to pro něj mít katastrofální následky. To jsou však jen obecné úsudky bez vazby ke konkrétní pozici. V partii Bílý ukázal, že tah E5 má i své přednosti. Přerušuje dráhu černému střelci na G7, a Bílý má pro své jezdce k dispozici krásné pole E4. David na E4 vyměnil střelce za jezdce a Bílý mohl mít problém s centrálním dvojpěšcem. Především pěšec na poli E5 mohl být zranitelný, ale Černý se rozhodl řešit pozici jiným způsobem. Po sedmnáctém tahu F5 Bílému ulehčil situaci a zbavil její slabého pěšce E5. Bojová scéna se změnila. Černý si sice oslabil pěšce na E6, ale vzhledem k absenci bělopolných střelců se na tuto slabinu Bílý neměl jak dostat. Ožil černý střelec na G7 a černé figury vyvíjely nepříjemný tlak na dámské křídlo Bílého. Ani Bílý však nebyl bez šancí. Stačilo vyřešit problém pěšce na B2 a věže na A1. Bílý vše řešil tahem 20 věž B1. Pasivní krytí pěšce B2 je sice dostačující, ale tahy jako věž D1 nebo věž A4 byly aktivnější a zřejmě i lepší. Hra se srovnala, černý získal pěšce na B2, ale jeho figury stály dost nevhodně. V 25. tahu černý neodolal a se zobl dámou dalšího pěšce na A5. Až příliš odvážné rozhodnutí, protože kdyby bílý zahrál 26 střelec H6, dostal by se černý do svízelné pozice, v níž by mu částečně pomohlo asi jen odevzdání kvality i tak by však pozice bílého zasloužila přednost. Hráčům do hlav nevidím, ale typnu si, že nedocenili tah dáma G3 ve variantě 26 střelec H6 věž F7 27 dáma G3. Vypadá to, že černý po 26 dáma C7 nemá problém, protože bílý nemůže skočit jestcem do samovazby na E5. Jenže on může, protože z vazby se vysmekne díky matovým hrozbám na F8, Dva pěšci navíc, ale bílé figury byly dost nebezpečné. Když černý zahrál 29 dáma G4, říkal jsem si, že už je to v pohodě. Možná to podobně viděli i oba hráči, ale Stockfish to vidí jinak. Tah 30 věž D7 se řadí do kategorie svinských tahů. Bílý útočí nekrytou věží a černý by měl asi neřešitelné problémy. Nikolovsky však zahrál 30 věž FD1 a černý si vzal třetího pěšce. Ani to však nemuselo stačit na výhru, jenže oba hráči už byli v časové tísni a více chyb v ní udělal Bílý. Na druhé šachovnici nastoupil náš Van Nguyen proti Filipu Pančevskému. Italská hra v klidné verzi, Gioco Piano, se dlouho vyvíjela podle všeobecně známých plánů. Jenže zatímco Bílý s hledáním správných tahů neměl problém, černý se přitom dost natrápil. Až do 31. tahu se Pančevsky držel, ale ztrácel hodně času. V těžké pozici s přibližně minutou na hodinách pak odevzdal pěšce. 31 jezdec B8, což Vanovi bohatě stačilo. Hrálo se sice ještě dlouhou dobu, ale za černého to byl marný boj. Zdá se, že systém Grand Prix v zavřené variantě sicilské obrany je v severní Makedonii populární. Štěpán Žilka na 1 E4 zahrál C5. Jeho soupeř Tony Lazov si vybral stejný systém jako jeho spoluhráč na první šachovnici, Grand Prix. Štěpán to za černé postavil trochu jinak než David Navara, ale i jeho rozestavení bylo dostačující k vyrovnání hry. Ke Štěpánově smůle se jeho soupeř nikam nehnal a spokojil se s výměnami a přechodem do rovné koncovky. Pěšec navíc, kterého měl černý ve věžové koncovce, je navíc jen na oko. Možná ne všechny věžovky jsou remis, ale tahle remízová prostě je. Na čtvrté šachovnici si odbyl premiéru Richard Stalmach. Jeho soupeř Andrej Veljanovsky se v poloslovanské obraně dámského gambitu držel až do 22. tahu. Richard zahrál neteoretický tah 22 a 3 a soupeř evidentně nechápal, oč v pozici jde. Během tří po sobě jdoucích tahů udělal ze solidní pozice ruinu. Zřejmě spoléhal na nestejné střelce, ale něco takového by se mohlo projevit až v koncovce. Ve střední hře naopak platí, že při nestejných střelcích má útočící strana výhodu. Útočící stranou byl bílý a k tomu měl krásného volného pěšce na E5. Richard sehrál velmi dobrou partii a nebýt malé chybičky ve 26. tahu, kdy zahrál věž F4 místo dáma F2, byl by jeho výkon dokonalý. Nakonec celkem bezproblémové vítězství na úvod turnaje. Severní Makedonie, Česká republika, půl tři a půl. V open sekci se v prvním kole vyskytla i nějaká překvapení. Jedna vlaštovka při jaro nedělá, stejně tak ani jeden excelentní hráč ještě neznamená výhru týmu. Přesvědčili se o tom norové. Magnus Carlsen sice na první desce rozšmelcoval Jerguše Pecháče, ale na druhé šachovnici prohrál Tary s Viktorem Gažíkem. A protože zbylé partie skončily smírem, zápas norskoslovensko skončil dělbou bodů. 2-2. Rumunsko, které posílilo přestupem některých cizinců, jen remizovalo s Rakouskem. A na prvních stolech překvapivě mladí Dánové porazili Ázerbajdžán, když tři partie skončily remízou a Mameďarov prohrál s Macem Andersenem. Mameďarov obětoval kvalitu za útok. Ale ten vedl tak špatně, že Andersenovi ani v časové tísni nedělalo problémy odrážet Mameďarovovi plané pokusy o aktivitu. Naše ženy měly těžkého soupeře, tedy těžké soupeřky. Tým Arménie bude zřejmě bojovat o přední příčky a síla armének se ukázala už v zápase proti našim dívkám. Na první šachovnici se Lilit Mikirčan spokojila s remízou s Julí Movsesian. Na druhé desce se v rovné pozici sekla Natálie Kaňáková s Mariam Mikirčan a odevzdala figuru a bot. Mimochodem, nevíte náhodou někdo, zda jsou Lilit, narozená 1982 a Mariam narozená 2004 příbuzné? Jméno mají stejné, ale Mikirčian je v Arménii celkem rozšířené jméno. Na třetí šachovnici si Maria Georgian poradila s Natašou Richtrovou, i když to vítězce občas tak trochu skřípalo. Nataša nehraje špatné šachy a její výsledky by mohly být výborné, kdyby se hrálo bez hodin. Když hrajete od 28. tahu s minutou na hodinách, žádnou velkou parádu nenaděláte. Nataša není jediný člověk, který se pravidelně dostává do časovek. Zajímavé ovšem je, že když jsem před časem jednomu podobnému časovkáři nabízel blicku o 10 korun s flekem, v níž bych měl já hodinu a on minutu, odmítl s tím, že by to nemělo cenu. Přesto skoro v každé partii na takovou blicku přistupuje. Partie našich žen a dívek jsem nesledoval online a přiznám se, že když jsem viděl grafické počítačové ohodnocení partie Aničky Lhocké, se Susanou Gabojan, napadlo mě Ježíš Maria, co to ta baba prováděla? Až teprve, když jsem si partii přehrával, pochopil jsem, že to nebylo tak jednoduché. Stockfish má sice jasno, ale člověk už tak jasno nemá. Koncovka s pěšcem více byla vyhraná i přesto, že na šachovnici byly nestejní střelci. Byly tam však i věže, ale podstatnější byl fakt, že černý král byl špatný a bílá měla spojené volné pěšce. Klíčový byl asi 53. tah, král F3, po němž má bílá stále velkou převahu, ale když padl pěšec na F4, už to není tak jednoznačné a chvílemi je to remízové. Škoda, dobrá partie se špatným koncem, pro naše barvy. Naše ženy podlehly Arménii 1-3, ale asi nikdo nečekal, že by zrovna s arménkami bodovali. Může čeká ve druhém kole silný tým Anglie, ženy budou hrát s domácími, černou horou.